Atumani yangu ni kwamba umeshinda salama asalamu ni mpenzi msikilizaji karibu kuifata taarifa balika katika lugha ya Kiswahili ambaye tunazana mkhutasarwa. Baadhi ya wakazi wa kijiji cha Gahahii ni waliana yani mtimbuzi mkoani Bujumbura wameanza kuhama makazi yao kufuatia mafuriko yanayojitokeza mara kwa mara kijijini hapo. Na waziri wa mawasiliano anataka wanahabari kuzingatia kanuni za posaji habari katika jipindi hiki cha uchaguzi. Na tumia ben ook een Maridiaan Kwamba, kazi zake za kuzua ma masalia Massalia Milia Watu, ik ben ook een Milliawatu, en watu alfusaba ook een Milliawatu, en ik ben ook een Milliawatu, Habari kamili, takriban familia kumi tayari kuhama makazi yao kwenye kijiji cha Gahahi wilayani Mutimbuzi katika mkoa wa Bujumbura kufuatia mafuriko. Badala ya wakazi wa Enhelo wanasema kwamba wanaweza kuhama muda wote wakisema kwamba wanashambuliwa wanavamiwa mara kwa mara na maji. Wanataka serikali kuingilia kati ni tarifa yake Omer Ndwayo. po ni mtogasenyi unaotiririka kuelekea majengo ya raia wa kijiji cha Gahahe tarafa ya Mtimbuzi katika mkoa Bujumbura mvua zinapovuja hilo Lilisababisha familia zinazokaribia kumi kuhama kijijihicho zikiwemo familia tatu ambazo nyumbazake zilianguka kisa wingi wambua kama inajobainishwa na mkua kijijigahe. Mmoja wa wakazi wa kijijihicho aliezungumza na redjo isanganiro anasema kuwa malizake nyingi ziliharibika na kuwa anapambana na kuokoa kuwa maisha. Anasema kubaki peke yake huku mama watoto na watoto wakiwa tayari walikimbilia sehemuwa. Mnyingine ili wasijia wakakutua na majanga Raya huyo anasema watoto wake sita na mama mzazi wao wako ukimbisini na kubaini kudhoofishwa na kukosa maisha kwa familia yake Anaendelea kusema kuwa kuendelea kuishi mahali hapo Ni sawasawa na kujinyonga Kwani wametahadharishwa mara nyingi tu Mara ya kwanza ikiwa kupata vidonda Akiwa anajitua muhanga wa wakuokuwa familia na mali zake Mara ya pili akiwa anawakua mtoto wake Ambaye tayari mtolikuwa umemumeza Mke mmoja aliezungumza nasi Anasema kuwa mafuriko ya nachanzo kwenye mifereji iliojengwa ila ikakosa kukamilika sehemu za muanzo za mto gasenyi Anajikuta katika hali ya kutojua kama mafuriko hayo ya taishalini Hili raia wakijijihicho wapate ahuweni Hata hivyo, vyombo vina vyojenga mto huo Vinaendelea machimbo ili maji yarudie kupita vizuri ila raya hao hawachukuli kazi hizo kuwa zenye mana kwani kila inaponyesha mtu anarudi katika hali ya kujia na kufurika. Shukran Omer Ndwa. Na wataalamu wa vyombo vya habari wanapaswa kutoa nafasi kwa, nafasi ya media kwa watu wote kwakutumia utaalamu wao katika utendaji kazi wito huo ulizinduliwa na waziri wa mawasiliano vimbo vya habari Frederic Nahimana jumanne hii ambaye kwa kushirikiana na kitengo Panos Grand Lac wameanda semina ya kwanza ya kuheshimu madili ya kitaalam kwa wanahabari wakati wa uchaguzi tumsikilize ana na mwenzetu Jean-Didier Irakoze tusunze iremezo dyakaranga mutima na kazi ya utungaje wa habari wakati wa uchaguzi ni fursa kwenu ya kutolea mwanga wananchi bila kuwa na upendelevu wa na kupatia muda kwa kiwango sawa watu wote. Kuringanana na kazi hiyo muhimu ni bizuri sasa mutorewe mafunzo ambayo yanaweza kuwapatia nguvu nyingi kwa kuchunguza habari mnazo pokea na mnazo toa kabale uchaguzi wakati wa utaguzi bada utaguzi kwa manufa ya wagombea na wapigakura. Bila kusahau kueka mbele maslahi ya Umma kuringana na madili ya muenendo wa kitaluma. Inabidi wanainchi wapewe haki kamili yao ya kupokea habari hakika na wakati unaufa. Vyombo vya habari vijue na vizingatie madili na muenendo wa kitaluma kuhusu uandishi wa habari sawa sawa wakati huu wa utaguzi. Makosa ufanyo na waandishi wa wakati wa uchaguzi wazi ili wandishi wa habari mjifunge na ngao ya marifa ili kutanguka katika dana potofu au iwe fursa ya kutoa heshima kamili kwa nchi yetu. Oneereho gutereteka itagabanije igihugu cabibarutsi Katika ukura saa wa kilimu ni kwamba wakulima wazaulakaha wa mkua ningozi wanofia kuwa hawa tapata mahali pa kuuza mavuno yao kufatia kucheleweshwa kwa utairishaji wa vituo vili vio kusudiwa kupokea mavuno hayo. Ni wakati ambapo baadhi ya mashamba ya kahawa ya wakati wa mavuno. Wafanya kazi wa ofisi ya maendeleo ya kahawa wanasema wajui chochote tekuusu matairisho lakini hata hivyo wanasema kwamba kofu ya wakulima hao ni ya msingi. Baada mapumziko kidogo tu tunaendelea. Leo isanganiro ni kiboko yao. Zaidi ya mabaki ya milia watu 1700 yalichimbwa kutoka mashimo 8 hapa moja wakato wa kuzua mabaki ya milia watu hao Katika eneo la ruvubu, hayo ya mefamishwa na mwenye kiti watumu ya ukwe la marithiano 7 Erjman nehi wakati wa mkutano na wandishi wa habari. Pshelka venda ichariye, anafamisha kuwa kazi hizo za kuzua masalia zitaendelea alhamisi na ijuma kwenye kijijicha mashatsi wile ya nigihita ni ukumkwane gitega mengizadinae jamarivyane ngenda kumana. Katika kikao hicho, alichoendesha na wandishi wahabari Mwenye kiti, watumea taifa ya ukweli na maridiano Ameeleza kuwa katika upelesheni ambazo Wameendesha wilayani lufubu, tarafani shombo, mkwani karusi Ya kutafuta mabaki ya watu ambao Wamezikwa kwenye makabuli ya jumla wakiuawa, kwa sababu ya vita za onyewe kwa onyewe Vili nchini burundi nyakati za kare Ameeleza kwa ambao kwa jumla Watu 1448 diwa ambao wameweza kuwapata katika makaburi hao yo. Pierre Craverenda H.R. hameeleza kwa amba, watu hao ni wale ambao walifanikiwa kupata mifupa yao hakeleza kwa mba wale ambao mifupa yao imechaka hawako kwenye idadi ya watu hao. Aida mwenye kiti watume ya ukweli na maridiano hameeleza kwa mba iwapo operesheni hizo za kusaka watu kwenye makaburi ya jumula zilifikia tamati wilayani ufubu hamehaidi kwamba mba enelo hilo kutabaki tume ambayo itaendelea kufautilia kwa karibu makaburi ya jumla ya naolipotiwa maeneo hayo. Pierre Craverinda HLH amefamisha kwamba operation hizo za kutafuta watu waliozi kwa kwenye makaburi ya pamoja zitaendelea pia ala hamisi wiki hii wilayani mashizi talafani giheta. Pierre Craverinda HLH mwenye kiti watumi ya ukweli na maridiano anatolea wito warundi wote kwa ujumla kuendelea kutoa habari kwa atumi naongoza kwa wale ambao wanahabari kuhusu kuna popatikana makaburi ya pamoja. Shukran jamarijane. Ngenda kuma na wilaya tatu kate wilaya saba za mkua muinga zina umeme na kazi za ugavi wa umeme zinaendelea kwa wilaya zingine tatu za mkua huo kama inavethibitishwa na idara inahusika na ugavi wa umeme katika mkua huo. Walakin wilaya mga inabaki nyuma licha ya kuwepo kwa miti ya umeme mbele ofisi za wilaya hiyo kwa miaka takriban 20. Kiongozi wa wilaya hiyo anatangaza kuzindua tena mradi wa umeme miti inaonekana katika wilaya hiyo ya mga kiro ni kwa mraadi uliachwa na mwaka wa alfumbili. Ni tarifa yake diedo nenze imana hapa stidwe na somo na mwenzetu uremi warde Katika tarafa za Gasorwe, Gasho na Muyinga, Pembe na Makaa makuu ya tarafa, umeme umefikishwa kwenye vijiji kama Kilemba, Bwasale na Lugali. Shughuli za kusimika nguzo za kufikisha umeme kwenye tarafa za Butihinda, Giteranyo na Buhinyuza zinaendelea kutekelezwa. Tarafa inao salia na chuangamoto ya ukosefu wa umeme ni muakilo kama inavo thibitishwa na kamada Arberic anaye husika na kulatibu miladi ya maendeleo mukowani muyinga. Laia wa tarafa hiyo wanaendelea kuwasilisha maombi yao ya kupatishi wa umeme suara linaro rudiwa rudiwa katika ripoti za miladi ya tarafa. Waneleza kuwa miti ambayo ingetumua katika nguzo za nyaya za umeme imirundi mbele ya ofisi ya tarafa. Kulingana sirivia muhimundu katibu Tarafa kilo miti hiyo Iliharibika haywezi kutumiwa Miti yenyewe, iletua katika mradi wa kusambaza umeme vijijini Ya pata mnyaka ishirini Uongozi wa tarafa, unafanya upia makadirio wa mahitaji, ili kufikisha umeme Katika tarafa hiyo, hali itakai Urahisisha shuli za hospitali shule za abweni na sekta nyingine Au watu wanao tumia mafuta kwa mitambo Ya kuchomelea vyuma Vinu vinavyo kusaga mahindi Au mtama, jambo linalo uchafuzi wa mazingira kutokana na moshi wa mitambo hiyo. Shukran Romewald de Niva bivuza kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba wanawake kwa sasa wanakiri kufahamu kwamba wana mchango mkubwa katika maendeleo ya familia zao. Hayo ni matamshi ya ki mwanamama mchoraji kwenye soko la Kinama jijini Bujumbura. Kulingana na kazi yake hiyo, mwana mama huyo anasemwa kuwa anaitunza familia yake. Walakin mchoraji huyo wakike anakabiliwa na ukosefu wa mtaji wa kutosha huku akiomba kungwa mkono wa kifedha. Na hadi hapa mpenzi mskilizaji ikiwa ni saa bandaki ka 30 na moja sinabuti kutamatisha tarifa hii. Nuwashukuru nyote amba omle uchangia. pia nyote ambao metoiga sikio tango mwanzu mwisho bila kumsaha ufuni mitambo. François Akimana Kwaherini